«Ніколи не закладайся з магом!» Логін сидів, згорбившись на лаві під палаючим сонцем, і обливався потом. Дурнуватий одяг тільки й все погіршував. Туніка не була пристосована для сидіння, і жорстка шкіра боляче врізалася йому в причандали щоразу, як він ворушився. «Ну що це за блядство?» – гаркнув він, у двадцяти сіпаючи за туніку. Удягненому у своє магічне вбрання Кею було не надто зручніше. На тлі сяючих золотих та срібних символів його обличчя виглядало ще хворобливішим і блідішим, а очі ще більш нервовими та виріченими. За весь ранок він не зронив ні слова. Із тихої триці лише боязу, здавалось, було весело. Він усміхався до юрби, що займала свої місця, а на його засмаглій лисині виблискувало сонце. Вони вирізнялись з-поміж схвильованої публіки, як зогнили фрукти, і так само не були у попуті. Незважаючи на те, що на всіх лавах яблуко було ніде впасти, навколо них утворилася невелика зона відчудження, де ніхто не хотів сідати. Шум пригнічував ще більше, ніж спека і багатолюдний натовп. Від галусу у Логіна дзвеніло у вухах. Він з усіх сил намагався перебороти у собі бажання затулити їх руками і сховатися десь під лаву. До нього нахилився Баяс. «Так виглядали твої двобої!» Йому доводилось кричати, хоча від уха Логіна його віддаляло лише шість дюймов. М -м -м. Навіть коли Логін бився з рудом-тридубою, коли добра частина армії Бетода вишикувалась великим півколом, щоб подивитися на цей бій, кричали, валаючи і молотячи залізом по щитах, коли стіни Уфріта під ними були всіяни глядачами, його публіка не була і близько такою великою чи такою галасливою. Найбільше тридцяти чоловік спостерігали, як він убив шаму безсердечного. Вбив, а тоді зарізав, наче свиню. Від цієї згадки Логін скривився, здригнувся і втягнув голову ще глибше у плечі. Він різав і різав, злизуючи кров з пальців, а шукач нажаховано на все це дивився, аби тот роготав і викрикував слова заохочення. Він пригадав смак крові, затремтів і витер рота. На його двобоях людей було значно менше, проте на кону стояло значно більше. На кону було життя бійців, а також землі, села, містечка, майбутнє цілих кланів. Коли він боровся з Тулдуру, бій дивилося не більше сотні, але за ті кляті півгодини, мабуть, вирішилася доля усієї півночі. Якби він тоді програв, якби грозова хмара його вбив, чи було б усе так, як зараз? Якби Чорний Доу або Хардінг Мовчун, чи хто-небудь інший загнав би його в могили, чи був би тепер у Бетода золотий ланцюг, чи називався би він королем, чи воював би цей союз із Північчю. Від цієї думки у нього заболіла голова. Ще сильніше, ніж доти. «Ти в порядку?» – запитав Бояс. «Угу», – буркнув Логін, проте при цьому тремтів, не зважаючи на спеку. «Чого усі ці люди тут зібрались? Просто аби розважитись?» Мало хто міг би назвати битви Логіна розвагою, хіба тільки би тут, але не інші. Мої двобої були іншими, пробурмотів він про себе. Що, що? перепитав Бояс. Нічого. старий усміхнено озирнув публіку, чухаючи свою сиву борідку. Як гадаєш, хто переможе? Логіну було начхати, але він подумав, що не зле буде відволіктися від своїх спогадів. Він глянув на загорожу, де готувалися до бою двоє учасників. Один був вродливий, пихатий молодик, з яким вони бачилися біля брами, інший – кремезний і могутній чоловік з товстою шиєю та занудгованим поглядом. Він стянув плечима. «Я в цьому нічого не тямлю!» «Та ну, ти – кривава дев'ятка, борець, який провів і виграв десять боїв. Найстрашніший чоловік півночі, невже у тебе немає якоїсь думки? Та ж поєдинки по всьому світу однакові!» Логін скривився і облизав губи. Кривава дев'ятка. Це було у далекому минулому, але не настільки далекому, як йому б хотілося. У роті він досі відчував присмак металу, солі, крові. Торкнутися людини мечем і розпороти її живіт, аж ніяк не одне й те саме. Проте він все ж поглянув на суперників іще раз. Вродливий молодик засукав рукава, торкнувся пальці в ніг, зробив кілька поворотів тулубом і виконав кругові рухи руками під наглядом суворого старого солдата у бездоганній червоній формі. Високий, стурбований з вигляду чоловік вручив бійцю два тонкі клинки, один довший за інший, і той із вражаючою швидкістю замахав ними у повітрі перед собою. Його суперник просто стояв собі, притулившись до дерев'яної загорожі, неспішно розминав свою бичу шию і ліниво роззирався. «Хто з них хто?» – запитав Логін. «Пихатий бовдур, котрий стояв на брамі – це лютар, а той, котрий куняє – це горст». Було очевидно, хто є улюбленцем публіки. Ім'я лютара часто звучало серед галасу, а кожен з його тонких клинків супроводжували вигуки та оплески. Він виглядав спритним, вправним, здібним, але було щось смертоносне в згорбленій постаті здоровання, щось страшне в його очах прикритих важкими повіками. Логін би радше боровся з лютаром, хай він і швидший. «Гадаю, переможе горст!» «Горст? Он як?» очі Баяза загорілись. «А як щодо невеличкого закладу?» Логін почув, як Кей різко втягнув повітря. «Ніколи не закладайся з магом!» шепнув учень. Логін не бачив причин цього не робити. «І чим я буду закладатися?» Баяз стинув плечима. «Ну, закладимося тоді на честь!» «Нехай!» Логіна ніколи не було багато честі, а витратити ту дищицю, що йому лишилось, було не жаль. «Бремер Дан Горст!» Слабкі оплески поглинула лавина шикання і свисту. Коли цей бичара побрів до свого місця у колі, його напівзаплющені очі дивилися у землю, а у великих масивних руках тиліпались не менш великі масивні клинки. Між короткостриженим волоссям і коміром сорочки, там, де мала бути шия, у нього випинався значливий шар м'язів. «Потворний виродок!» – пробурмотів митів Джизаль про себе, проводячи його поглядом. «Тупий потворний чортів виродок!» Проте його клядьбі бракувало переконливості. Він і сам це відчував. Джизаль бачив, як цей чоловік провів три бої і подолав трьох сильних суперників. Один із них досі валяється у ліжку, а минув уже тиждень. Останні кілька днів Джизаль спеціально тренувався протистояти навальному стилю горста. Варуз і Вест замахувалися на нього великими держаками мітл, а він старався ухилятись. Вони не один раз влучали, і Джезаль досі відчував на тілі синці. «Горст!» – повторив арбітр, жалібно намагаючись випросити у глядачів хоч трохи оплесків, але вони на це не повелись. Свист погорчнішав, а коли Горст зайняв своє місце, до нього приєдналося ще й глузування і улюлюкання. «Бичисько вайлувати! Вертайся в полі плуг тягати!» «Бремер, дай скот!» і таке інше. Людське море все тягнулося і тягнулося ж у безвість. Тут були всі, здавалось, увесь світ. В долині сиділи всі люди міста, на середніх лавах юрмились всі джентльмени, ремісники і торгівці, а на передніх рядах сиділо панство Агріонта, від п'ятих синіх нікому невідомої знаті до великих магнатів відкритої та закритої ради. Королівська ложа була набита під зав'язку королева, два принци, лорд Хоф, принцеса Терез. Навіть король, схоже, вперше не спав, а здивовано глипав витришкуватими очима, що було надзвичайною честю. Десь там сиділи батько і брати Джезаля, його друзі й товариші по службі, майже всі його знайомі. Арді також, сподівався, він прийшла подивитись бій. Одне слово, аудиторія зібралась неабияка. Джезаль Дан-Лютар!» – виголосив арбітр. Безглузди базікані юрби змінила буря радісного крику, брухлива хвиля підтримки. Крики і вигуки дзвінко відлунювалися ареною, від чого у Джизаль аж бамкало в голові. Задаємо лютаре! Лютар! Лютар! Прикиньте, виродка!» – і подібне. «Вперед, Джизалю!» Прошепотів на вухо маршал Варус, плескаючи його по спині і легенько підштовхуючи його в бік кола. І удачі! Приголомшений Джизаль пішов на арену. Шум натовпу так бив по вухах, що здавалося, ніби голова ось-ось лусне. В голові у нього проносилося тренування останніх кількох місяців. Біг, плавання, робота з важкою палицею, спарінги, вправи на колоді, нескінченне відпрацьовування стійок, покарання, навчання, під і біль тільки заради того, щоб він міг вийти сюди. Сім уколів. Бій до перших чотирьох. Ось до чого все зводилось. Він зайняв своє місце навпроти Горста і поглянув у його очі, прикриті важкими повіками. Горст відповів йому спокійним, розслабленим поглядом і дивився він повз Джезаля, так ніби його й не існувало. Це капітана знервувало, і він погнав думки з голови, задерши своє шляхетне підборіддя. Він не може дозволити не може дозволити, щоб цей телепень його здолав він покаже усім цим людям, який він шляхетний, здібний і мужній він джезальдан лютар він переможе це незаперечний факт він був у цьому переконаний почали перший удар змусив його похитнутись, розбивши щент його впевненість і самовладання і ледвено розтрощивши зап'ястя Джезаль вже бачив, як горст фехтою, якщо це, звісно, можна було так назвати, а тому знав, що він одразу почне розмахувати клинками, проте ніщо не могло підготувати його до цього першого нищевного зіткнення. Натовб ахнув водночас із Джезалем, коли він похитуючись позадкував. Усі старанно заготовлені плани, усі ретельно продумані поради Варуза розчинились у повітрі. Джезаль скривився від болю і шоку. Його рука досі пульсувала від сили могутнього удару, вуха досі дзвеніла від страшного звуку зіткнення клинків. Щелепа відвисла, а коліна тремтіли. Це був аж ніяк не багатонадійний початок. Але одразу після першого удару впав ще сильніший другий. Джизаль відскочив і метнувся в бік, намагаючись відірватися і виграти трохи часу. Часу, щоб виробити якусь тактику, якийсь трюк, щоб допоміг спинити невблаганну хвилю миготливого металу. Але Горст не збирався давати йому час на роздуми. Він знову хрипло загарчав, а його довга шпага вже почала описувати нову нездоланну дугу. Де міг ухилитись, Джизаль ухилявся. Де не міг, захищався, а його зап'ястя вже боліли від невпинних ударів. Спершу він сподівався, що Горст втомиться, Ніхто не міг довго розмахувати таким великим шматком металу, які були в нього. Згодом, скажений темп дасться здоруванню взнаки, знаки, і він сповільниться, ослабне, а його важкі клинки втратять свою злобу. Тоді Джизаль дасть уперту відсіч, знесилить свого суперника і переможе. Гріонд вибухне радісними криками юрби, це буде класична історія перемоги у нерівному бою. Але от біда, Горст не втомлювався. Чоловік був, наче машина. збігло вже декілька хвилин, але в його прикритих важкими повіками очах досі не було ні найменшого натяку на втому. Джезаль взагалі не бачив у горсті жодних емоцій. У тій рідкісній миті, коли він наважувався відвести погляд від блискаючих клинків. Великий довгий клинок все кружляв та кружляв лячними колами, а короткий був завжди готовий відбити. Ті слабкі поодинокі Джизалеві випади, ні разу не хиблячі і не упускаючись навіть на дюйм. Сила ударів не слабшала, а гарчання виривалося із горла горста щоразу більшим завзяттям. У публіки не було причин для радості, тому вона лише сердито гуділа. Натомість Джизаль почав відчувати, як його ноги повільнішують, лоб рясно пітніє, хват слабшає і клинки вислизають з рук. Він передбачав цей удар заздалегідь, але був нездатний нічого вдіяти. Він відходив, доки було місце в колі. Він захищався відбивався, доки не потерпли пальці. Але цього разу, коли він звів зболену руку і метал зіткнувся з металом, одна його втомлена нога підкосилась, і Джизалі з зойком вилетів за межі кола, дегепнувся на бік, випустивши короткий клинок із судомлених пальців. Він упав обличчям у землю і набрав повний рот піску. Це було болісне і принизливе падіння, проте Джизаль почувався надто втомленим і побитим, щоб перейматися ще й цим. Він відчув, ледь не полегшення, що побиття скінчилось, нехай і всього на хвилину. «Одне очко на користь горста!» – вигукнув арбітер. Слабенькі оплески поглинули шалене улюлюкання. Але здорувань, мовби цього й не помітив, він побрів назад на своє місце, не зводячи голови, і вже готувався до наступного раунду. Джизаль повільно повернувся і став рачки, розминаючи онімілі руки і не поспішаючи підводитися. Йому потрібен був час, щоб перевести подих і підготуватися, щоб придумати якусь стратегію. Горст уже чекав на нього. Кремезний, мовчазний, нерухомий. Джизаль обтріпував із сорочки пісок і гарячково метикував. Як його здолати? Як? Він обережним кроком повернувся на своє місце і наготував клинки. «Почали!» Цього разу Горст нападав з іще більшим натиском, розмахуючи клинками, наче косою в полі, і цим змушуючи Джезаля метатися по колу. Один удар пройшов настільки близько від його лівого боку, що він відчув, як у щоку дмухнув вітер. Наступний справа уминув його так само близько. А потім Горст зробив боковий замах, націлюючись на голову Джезаля, і той помітив лазівку. Він проскочив під ударом, певний, що Лезо зачепило кінчики його волосся, і скоротив дистанцію, коли важка довга шпага завершила свій політ, ледь не поціливши арбітра у лице на зворотньому шляху і залишивши правий бік Горста цілковито незахищеним. Джизаль кинувся на чортового здоровила, впевнений, що йому нарешті вдасться зробити хоч один укол. Але Горст піймав випад своєю короткою шпагою, гарди двох клинків брязкнули, а тоді зчепились. Джизаль люто замахнув короткою шпагою, але якимось чином цей удар Горст теж заблокував. Він саме вчасно підняв свою довгу шпагу, піймавши клинок Джизаля прямо перед грудьми. На мить чотири клинки зчепилися, заскриготівши ефесами. Обличчя суперників розділяло всього кілька дюймов. Джизаль гарчав, як пес, сцепивши зуби, м'язи на його обличчя застигли у гримасі. Грубі риси обличчя Горста не виявляли особливого напруження. Він був схожий на людину, яка вийшла постяти, наче займався рутиною і трохи неприємною справою, яку просто треба виконати якмого швидше. Поки їхні клинки були зімкнуті, Джезаль штовхав з останніх сил, напруживши кожен свій натренований м'яз. Ноги впиралися в землю, прес напружувався, щоб вивернути руки. Руки штовхали вперед зап'ястя, а зап'ястя відчайдушно стискали в шпах. Кожен м'яз, кожне сухожилля, кожна жилка – він знав, що у нього краща позиція, що здоровання можна вибити з рівноваги, якби тільки він міг відсунути його на крок назад. На дюйм. Всього лише одну мить їхні клинки були зімкнуті. А тоді Горст опустив плече, закректав і жбурнув Джизалі, як дитина жбурляє геть обридлу іграшку. Джизаль позадкував, роззявивши рота і округливши очі від здивування, спотикаючись об землю. Весь зосереджений на тому, щоб втриматися на ногах. Він почув, як горст знову рикнув, і був вражений, коли побачив, що важка довга шпага вже летить по дозі до нього. Джизаль уже не міг ухилитись. Та й не мав на це часу. Він інстинктивно здійняв ліву руку, але товстий затуплений клинок вирвав коротку шпагу у нього з рук, наче соломинку, і врізався йому в ребра, вибивши з нього дух і з криком болю, що прокотився протяжною луною попри тихлій арені. Ноги Джизалі підломилися і він упав на землю, розкинувши руки, і хрипляче, наче ковальський міг. Цього разу не було й тіні облисків. Натовп ненависно ревів, свистячи і шикаючи на горста, коли той побрів до своєї загорожі. — Чорти б тебе побрали, горсте! Клятий ти, головорізе! Вставай, лютаре, вставай і бий його! Повертайся в хлів, скотино! Звір проклятий! Їхнє шикання змінилось невпевненими підбадьорливими вигуками, коли Джизаль підвівся з трави. Весь його лівий бік палав. Він би закричав від болі, якби йому було чим дихати. Незважаючи на всі його зусилля, на всі тренування, він аж ніяк не дотягував до свого суперника і добре це розумів. Сама думка про те, що наступного року доведеться все це повторювати, викликала у нього нудоту. Він прибрав як мого незворушний вигляд. І понад силу рушив назад до своєї загрожі, але, дійшовши, не зміг втриматись і впав на стілець, впустивши свої пощерблені клинки на плитняки, хапаючи ротом повітря. Вест нахилився і задер його сорочку, щоб оцінити ушкодження. Джезаль боязково опустив очі, частково очікуючи побачити велику діру пробиту в боці, але на ребрах був лише потворний червоний пруг, навколо якого вже починав проступати синяк. «Є переломи!» запитав маршал Варус, заглядаючи Весту через плече. Коли майор взявся обмацувати його в бік, Джизаль ледве стримав сльози. «Не схоже, але ж дідько би його вхопив!» Вест роздратовано пожбурив рушник. «І ви ж це називаєте прекрасним спортом? Хіба не існує правила проти таких важких клинків?» Варус похмуро похитав головою. «Вони всі мають бути однієї довжини, але обмежень у вазі немає. Ну тобто навіщо комусь битися важкими?» Ну от тепер ми знаємо, навіщо? гризнувся Вест. Може, нам варто зупинити бій, перш ніж цей виродок відітне джезаль у голову. Ворус пропустив це повз вуха. Послухай но ну мене, мовив старий маршал, нахиляючись до обличчя джезаля. Цей бій на сім уколів. Він має набрати чотири, щоб виграти. Ще є час. Час на що? На те, щоб джезалі розтяли навпіл, хоч клинки й затуплені? Він надто сильний. Видихнув джезаль. Надто сильний. Для тебе ніхто не надто сильний. Але навіть Ворус сумнівався. Ще є час. Ти зможеш його побити. Старий смикнув себе за вуса. Ти зможеш його побити. Але джезаль зауважив, що він не сказав, яким чином. Глокта хвилювався, що задихнеться, так його трусило від сміху. Він намагався вигадати, що йому хотілося би побачити більше, ніж побиття Джезаля Данлютара на фахтувальному колі, але нічого не спадало на думку. Молодик скривився, в останню мить заблокувавши боковий удар. Після удару по ребрах ліва рука Джезаля діяла погано, і Глокта майже відчував його біль. І як же все ж таки приємно вряди годи відчути чужий біль замість свого. Невдоволений натовп німував, поки горст частував їхнього фаворита жорстокими ударами, а глокти тим часом пирскав зі сміху, крізь стиснуті ясно. Лютар був спритним і ефектним, та й рухався добре, коли міг передбачити випад. «Вмілий боєць У посередній рік він міг би безперечно виграти турнір. У нього швидкі ноги і руки, тільки от розум не настільки гострий, як потрібно, як повинен бути». Він надто передбачуваний горст був бійцем зовсім іншого штибу. Здавалося, він тільки те й робив, що бездумно розмахував клинками, але глокту важко обдурити. У нього зовсім новий підхід до справи. За моєї молодості все зводилося до уколів. Під час наступного турніру, через рік, всі будуть рубатися цими великими важкими клинками. Глокта ліниво прикинув, чи міг би він здолати Горста, коли був у своїй найкращій формі. Так чи інакше, це був би цікавий бій. У біса краще, ніж оце побиття. Горст за виграшки відбив кілька млявих ударів. Потім Глокта здригнувся і натовп зашипів, коли лютар ледве відбив черговий м'ясницький удар, сила якого лед не відірвала його від землі. Притиснутий до краю кола, він не мав можливості уникнути наступного випаду, тож йому довелося відскочити на пісок. «Три нуль!» – виголосив арбітер. Глокта затрусився від сміху, коли побачив, як роздратований лютар з пересердя вдарив шпагою по землі, здійнявши бризки піску. І на його блідому обличчі був вираз жалю до самого себе. «Людоньки, капітани лютар, ось-ось буде чотиринуль!» «Сухий рахунок, стидобище. Може, хоч це навчить цього задрипаного скиглія якоїсь стриманості. Деякі чоловіки не виправляються без доброї прочуханки. Тільки погляньте на мене, га? «Почали!» Четвертий раунд почався тим самим, чим закінчився третій. «Побиттям лютара!» Глокта бачив, що в молодика закінчились ідеї. Ліва рука лютара рухалась повільно. З натугою, а ноги були, мов, налиті свінцем. Його довгий клинок прийняв на себе ще один приголомшливий удар. Джизаль позадкував до краю кола, збитий з рівноваги, засапаний. Горсту залишалося лише зробити звершальний штрих. І щось мені підказує, що він не належить до тих, хто полишає справи на півдорозі. Глокта взявся за палицю і підвівся. Було зрозуміло, що це кінець. І він не мав ніякого бажання опинитися в тисніві розчарованого натовпу, коли всі одночасно попруться до виходу. Важка, довга шпага Горста розсікла повітря. А ось і останній удар. Єдиним варіантом Лютара було спробувати його заблокувати і вилетіти геть за межі кола. А може удар йому просто розітне його дурну голову. Будемо на це сподіватися. Глокта усміхнувся, повертаючись, щоб бити. Але краєм ока він помітив, що удар якимось чином схибив. Горц закліпав, коли важка довга шпага врізалася в землю, а тоді застогнав, коли лютар поцілив у його ногу ударом зліва. Це були всі емоції здарування за день. «Одне очко на користь лютара!» – вигукнув арбітр після короткої паузи, неспроможний повністю приховати у голосі подив. «Ні!» Про Глокта про себе, коли натовп вибухнув бурхливими оплесками. Ні. За молоду Глокта сам пройшов сотні боїв, тисячі дивився з глядацьких лав, але такого він ще ніколи не бачив. Не бачив, щоб хтось рухався настільки швидко. Він знав, що лютар – вправний фехтувальник. Але ніхто не може бути настільки вправним. Глокта насупив брови, спостерігаючи, як двоє фіналістів Виходять на арену після другої перерви і займають свої позиції. «Почали!» Лютар змінився. Він ганяв горста лютими блискавичними уколами, не даючи йому часу на роздуми. Тепер уже вкрай напруженим здавався здоровань. Він захищався, ухилявся і намагався тримати дистанцію. Виглядало так, ніби під час перерви старого лютара десь заховали, підмінивши його зовсім іншим чоловіком, сильнішим, швидшим і значно впевненішим близнюком. Натовб, який так довго не мав причини для радості, тепер казився на всю силу своїх горолянок. Глокта не поділяв його ентузіазму. «Щось тут не так! Щось не так!» Він поглянув на найближче обличчя, але ніхто начебто не вбачав ніяких підступів. Вони бачили лише те, що хотіли бачити, як лютар завдає бридкому нелюду ефектної заслуженої прочиханки. Глокта обвів очами лави, сам не знаючи, що шукає. «Так званий бояз!» Він сидів на перших рядах, нахилившись вперед і зосереджено спостерігав за двома бійцями, а поряд були його учень і пошрамований північанин. Ніхто цього не помітив, окрім глокти. Всі були зайняті боєм, що розгортається перед ними. Він потер очі і поглянув ще раз. «Щось не так!» «Що тут сказати? Перший з поміж магів – клятий шахрай!» – гаркнув Логін. я ледь усміхнувся кутуком рота, витираючи з лоби під. «А хто казав, що це не так?» Лютар знову опинився у халепі. Великій халепі. Щоразу, коли він блокував один із розмашестих ударів, його шпаги відскакували все далі, а хват слабішав. Щоразу, коли він ухилявся, його ноги опинялися все ближче до краю жовтого кола. Але потім, коли кінець здавався неминучим, Логін краєм ока побачив, що повітря над плечима Баяза замерехтіло, як тоді, дорогою на південь, коли спалахнули дерева, і відчув дивне посмикування у животі. У лютара наче відкрилося друге дихання. Він піймав наступний ніщивний удар Ефесом свого короткого клинка – Ще мить тому його клинок за виграшки вилетів би за руки, але тепер на якусь мить він затримав шпагу і тоді з криком вивернув її, збивши свого суперника з рівноваги, і скочив уперед, несподівано перейшовши в наступ. «Якби на півночі тебе піймали на шахрайстві у двобої, – прогорчав Логін, хитаючи головою, – тобі вирізали би на животі кривавий хрест і повитягували всі кишки!» «В такому разі мені пощастило!» Процідив баяз крізь з зуби, не зводячи очей з бійців. «Що ми вже не на півночі!» Піт уже знову стікав з його голомозої голови, щедрими краплями котячись по обличчю, а міцно стиснуті кулаки тремтіли від натуги. Лютар завдавав удар за ударом з такою швидкістю, що його клинки аж мигутіли перед очима. Горст криктав і гарчав, відбиваючи атаки, але тепер Лютар був занадто швидким для нього. І занадто сильним. Він беззально ганяв його по колу, наче скажений пес-корову. — Сране шахрайство! — прогорчав Логін ще раз, коли шпага лютара, зблиснувши, залишила яскраво-червону смугу на щоці горста. Кілька крапель крові бризнуло на глядачів зліва від Логіна, і вони вибухнули бурхливими оваціями. Цей момент віддалено нагадував його власні двобої. Крик арбитра 3-3 навряд чи хтось почув. Горст ледь спохмурнів і торкнувся рукою обличчя. Крізь шум і гам Логін почув що підкея: «Ніколи не закладайся з магом!» Джезаль знав, що він був вправним. Але йому й не снилося, що він міг бути настільки вправним. Він був спритним, наче кішка, мітким, наче муха, сильним, наче ведмідь. Його ребра більше не боліли, його зап'ястя більше не боліли, а від втоми і сумнівів не залишалося навіть сліду. Він був безстрашним, незрівняним, непереможним. Оплески греміли навколо нього, але при цьому він чув кожне слово, бачив кожну рису кожного обличчя у юрбі. Його серце гнало жилами тремкий вогонь замість крові, його легені всотували самі хмари. Він навіть не сідав під час перерви, так йому хотілося повернутися у коло. Стілець здавався йому знущанням. Він не слухав, що говорили варузи Вест. Їхні слова, як і вони самі, не мали жодного значення. Дрібні людці, яким далеко до нього. Вони втупилися в нього знічені вражені як слід було. Він був найкращим фехтувальником за всю історію. Той Каліка Глокта навіть не уявляв, наскільки він був правий, Здавалося, Джезалю варто було лише чогось захотіти, і він здобуде все, що завгодно. Він гиготів, коли пританцював назад на своє місце. Він сміявся, почувши крики натовпу. Він усміхнувся, коли Горст повернувся у коло. Все шло за планом. Сонні очі здоровання над червоним порізом, яким нагородив Горст та Джезаль, досі були навпівприкриті важкими повіками, але тепер у них з'явилось щось нове. Тінь шоку, тривоги. Поваги. Як і мало бути. Не було нічого, чого Джезаль не зміг би зробити. Він був невразливий. Він був непереможний. Він був... Почали! Геть розгублений. Біль пройняв його бік так, що йому перехопило подих. Раптом він знову став почуватися переляканим, втомленим, слабким... Горст загарчав і пустився у Навальну атаку, врізавши по шпагах у руках джезаля так, що той аж підстрибнув, наче сполоханий кролик. Його майстерність, передбачливість, холоднокровність зникли, а горст насідав ще завзятіше, ніж будь-коли. Джезаля охопив жахливий розпач, коли з його тремтячих пальців вирвали довгу шпагу, що злетіла у повітря, а тоді бряснулося об загорожу. Він завалився на коліна. Натовп ахнув. Це був. «Кінець». «Ні, не кінець». Зверху на нього по дозі летіла шпага. Останній удар. Здавалося, що вона ледве рухається. Повільно-повільно, немов крізь мед. Джизаль усміхнувся. Йому всього лише треба було відбити її своїм коротким клинком. Все його їство знову переповнила сила. Він зірвався на ноги, відштовхнув горста вільною рукою, відбив ще один удар, а за ним іще... Його єдина шпага працювала швидше за дві. На арені запанувала абсолютна тиша. Було чути лише невпинний брязкіт клинків. Коротка шпага Джезаля рухалася вправо, вліво, вправо, вліво, метаючись швидше за його погляд, швидше за його думку, немов би тягнучи його за собою. Пролунав дзенькіт металу об метал, коли Джезаль вирвав із руки Горста пощерблену довгу шпагу і ще один, коли він Одним різким рухом повторив те саме з короткою. На мить все завмерло. Обеззброєний здоровань стояв п'ятами на самісінькому краю кола і дивився на Джизаля. Натовп завмер. Тоді Джизаль поволі здійняв свою коротку шпагу, яка раптом видалася неймовірно важкою, і легенько тикнув горсто у ребра. «Ха!» – тихо мовив здоровань, здійнявши брови. І нараз публіка... Вибухнула громовими оплесками. Шум все ширився і гучнішав, напливаючи на Джизаля хвилями. Тепер, коли все закінчилося, він відчув себе невимовно виснаженим. Джизаль заплющив очі, хитаючись з боку на бік. Шпага вислизнула з його знесилених пальців, і він упав на коліна. Його втома була безмежною. Здавалось, наче він за кілька хвилин використав всі сили, які були дані йому на тиждень. Джезаль навіть не був певен, що зможе довго втриматися на колінах. І хто знає, чи зможе він ще колись підвестися, якщо впаде. Аж нараз він відчув, як чиїсь сильні руки беруть його під пахви і піднімають. Галас натовпу зробився ще гучнішим, коли його піднесли у повітря. Він розплющив очі, його повертали, а перед очима миготіло розмиті кольори. В голові шуміло, він був у когось на плечах. Голомо за голова. Горст. Здоровань підніс його, як батько підносить дитя, і явив натовпу, всміхаючись до нього широкою потворною посмішкою. Джезель, мимоволі, всміхнувся у відповідь. Одне слово, це була дивовижна мить. Переміг, лютар. тупо вигукнув арбітер, якого було ледь чутно. Переміг, лютар. Радісні крики змінились з скандуванням. Лютар, лютар. Арена здригалася від нього, а голова джезаля йшла обертом. Він був наче п'яний. П'яний від перемоги, п'яний від самого себе. Горст опустив його назад на коло, коли крики натовпу почали стихати. — Ти мене побив, — сказав він, широко всміхаючись. Його голос був напрочат тонким і ніжним, майже як у жінки. — Чесно і справедливо, я хочу першим привітати тебе з перемогою. І він кивнув своєю макітрою і ще раз усміхнувся без жодного натяку на злість, потираючи поріз під оком. «Ти її заслужив!» – сказав він, простягуючи руку. «Дякую!» – Джазаль відповів кислою посмішкою і потиснув його лапище настільки недбало, наскільки міг, а тоді розвернувся і пішов до своєї загорожі. Звісно, він, блять, заслужив, чорт би його побрав, якщо він дозволить цьому вирадку купатися у променях його слави, що хоч хвилину. Чудова робота, мій хлопче, просто чудова, торохтів маршал Варус, поплескаючи його по плечі, коли він плівся до свого стільця. Я знав, що тобі це вдасться. вест шкірився, вручаючи йому рушник. Люди говоритимуть про це руками. Навколо почали скупчуватись інші доброзичливці, вітаючи його, перехиляючись через загорожу. Вир усміхнених обличчя, серед них обличчя джезальового батька, який світився від гордості. Я знав, що ти переможеш, Джезалю. я в тобі не сумнівався ні на мить. Ти прославив нашу сім'ю. Джезаль зауважив, що його старший брат не надто радів. На його обличчі застиг звичайний похмурий заздрісний вираз, навіть у мить джезелевої перемоги. Похмурий заздрісний виродок. Хіба він не може хоча б один день порадіти за брата? Дозвольте мені привітати переможця, долинув голос за спини Джезаля. Це був старий бовдур, якого він зустрів біля брами. Той, кого Сульфур називав своїм господарем, той, котрий називався Баязом. Його голомозу голову вкривав рясний піт. Бліде обличчя, запалі очі. Здавалося, наче це він щойно провів сім раундів з горстом. «Гарна робота, мій юний друже. Твій виступ був майже магічним». «Дякую», – пробурмотів матів він не знав, ким був цей старий, чи які цілі він переслідував, але довіряти йому однозначно не хотілося. Даруйте, але мені потрібно. Звичайно, ми поговоримо пізніше. Він мовив це із тривожною рішучістю, так, немов їхня розмова була невідворотньою, а тоді розвернувся і розчинився у натовпі. Батько джезаля дивився йому вслід, пополотнілий, так, наче перед ним з'явився привід. Ви його знаєте, батьку. Я Джезалю, Варуз з радісно схопив його за руку. Ходімо, тебе бажає привітати король. Він потягнув Джезаля від його сім'ї до кола. Трибунами знову прокотилися оплески, коли вони разом перетнули суху траву, місце Джезалової перемоги. Лорд-маршал по-батьківськи обійняв Джезаля і всміхнувся до юрби, так наче це йому аплодували. Здавалося, ніби кожен хотів відхопити шматочок його слави. Проте на сходах до королівської лоджі Джизалеві вдалося вирватися з обіймих старого. Принц Рейнолд, наймолодший син короля, стояв першим в черзі. Він був скромно одягнений, здавався чесним і уважним, і не надто схожим на члена королівської родини. «Браво!» – вигукнув він, перекрикуючи ревіння натовпу, щиро захоплений перемогою Джазаля. «Браво!» Його старший брат був емоціональнішим. «Неймовірно!» – вигукнув кронпринц Ладісла. На золотих гудзиках його білого джакета виблискувало сонце. «Прекрасно! Дивовижно! Вражаюче! Я ще такого не бачив!» Джизаль заусміхався і скромно вклонився, рушивши далі. Я ж зсутулився, коли кронпринц плеснув його трохи занадто сильно по спині. «Я завжди знав, що ти впораєшся! Ти був моїм незмінним фаворитом!» Принцеса Терез, єдина донька великого герцога Орсо, лорда Талліна спостерігала за тим, як джезаль робить обхід з гордовитою посмішкою, і мляво плескала двома пальцями по долоні, непереконливо імутуючи оплески. Її підборіддя було задерте до болю високо, немов би навіть її погляд був честю, якою він аж ніяк не міг оцінити і на яку тим паче не заслуговував. Зрештою, він дійшов до високого крісла Гуслова П'ятого. Верховного короля Союзу. Голова монарха схилилася на бік, притиснута сяючою короною. Його мертвотно-блідні пальці сіпалися на милиновій шовковій манті, наче білі слимаки. Очі були заплющені, а груди м'яко підіймалися і опускались, супроводжувані тихим хлюпанням слини, що зривалася з його роззявленого рота і стікала під боріддю, долучаючись до поту на обвислих щоках, від чого високий комір був зовсім мокрий. Поза всяким сумнівом перед Джезалем був взірець величі. «Ваше величність", пробурмотів лорд Хоф. Монарх не відповів. Його дружина, королева, дивилася просто перед собою, випроставшись, наче стріла на її напудреному обличчі, застигла незворушна посмішка. Джезаль не знав, куди йому дивитись, і врешті втупився в свої запилені черевики. Лорд Камергер голосно прокашлявся. Під спітнілими складками на обличчі короля смикнувся м'яз, але він не прокинувся. Хов скривився і, озирнувшись, аби впевнитись, що ніхто не приглядається, штрикнув королівські ребра пальцем. Король здригнувся, раптово розплювши повіки і струснувши відвислими щоками. Відтак вирічився на Джизаля шаленими, почервонілими, запаленими очима. «Ваша величність, це капітан Рейналд!» – скрикнув король. «Мій син!» Джизаль нервово зглипнув слину, щасили намагаючись отримати на обличчі посмішку. Старий, схиблений дурінь сплутав його зі своїм молодшим сином. І, що було найприкріше, сам принц стояв всього за чотири кроки від нього. Задерев'яніла посмішка королеви ледь здригнулася. Прекрасні губи принцеси Терез презирливо скривились. Лорд Камергер ніяково кашлянув. «Е, ні, Ваша величність це...» Але було запізно. Без жодного попередження монарх звівся на ноги і затиснув джезаля у палких обіймах, при цьому його важка корона з'їхала на бік, а один із прикрашених зубців ледь не штрикнув джезаля в око. Щелепа лорда хофа мовчки відвисла. Два принци витріщились. Джезаль тільки те й зміг, що безпорадно клекотати. Мій синку. хлипав король, переповненим почуттям голосом. Рейнольд, який я радий, що ти повернувся! Коли мене не стане, Ладіслі, знадобиться твоя допомога! Він зовсім слабкий, а Корона – це важкий тягар! Ти завжди більше годився для неї! Такий важкий тягар!» – ридав він у плече Джезаля. Це було схоже на страшне жахіття. Зблідлі Ладісла і справжній Рейнольд витріщалися то на одне на одного, то на свого батька. Терез глузливо з неприхованою зневагою усміхалася до свого майбутнього свекра. «Що далі, то тільки гіршало. Як до дідько поводитися у такій ситуації? Може, для таких випадків є особливий етикет?» Джизель ніякого поплескав короля по товстій спині. Що ще він міг зробити? Відштовхнути маразматичного дурня, щоб той гепнувся назад, коли на них дивиться половина його підданців. В нього було таке бажання. Невеликою розрадою стало те, що публіка сприйняла обійми короля як найвище схвалення Джизалового фехтування, і його слова поглинула свіжа хвиля оплесків. Ніхто поза королівською ложею не чув, що він сказав. Ніхто не зрозумів істинного смислу того, що стало безсумнівно найпринизливішим моментом у житті Джизаля.